بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد أذنب ذي الله Uh, govorit ću inša Allah o nekim bitnim pitanjima vezano za nijet, pa je to tražno da se strpite još nekih, ako god da, pola sata, možda i manji, i da inša Allah kompletiramo ovu temu sa ovom ovim prvim fikskim pravilom Al umuru ili djela se vrednju prema namerema. Uh, stali smo kod govora o statusu nijeta u šarijetu. Uh, nijet je ibadet. Nijet je ibadet. Uh, a ako je nešto ibadet, onda da bi ibadet bio ispravljen, mora prije svega biti iskren na Allaha i mora biti u skladu sa onim što je radio poslanik Muhammed s.a.w. Dakle, ovo su dvije najbitnije stvari kada je u pitanju svaki ibadet, da ako čovjek ne postigne iskrenost u tom ibadetu, da mu djelo biva ništavno i poništeno, a da isto tako ako čovjek ne bude prakticirao i upražnjavao ibadet na način na koji je to Muhammed s.a.w. definisao i opisao i radio, Isto tako mu djelo biva ništavno i nepriznato. Tako da je za svaki ibadet generalno najbitnije da čovjek ostvari iskrenost, da ibadet bude u ima Allah, a zatim da taj ibadet bude na način na koji je to radio Muhammed s.a.v. Jer ako čovjek nema iskrenosti, djelo mu je pokvarano. Djelo mu je pokvarano shodno hadisu poslanika s.a.v. Uh, mene Ammila je Amenen ešrek kefi hime i je verivek tuhu všrke. Vrodosveu hadisu posanih sa osslja kaže ako uuradi dijelo u koje meni pripiše su druga onsno dijelo koji ni iskskrivime mene, radidi gazbog nenekku druguggo, jamu ostavljam to dijelo i neće bit privačela. Drugi strane, ka je u pitanju slženje posannika sas Allahu Alhi Wasselem, to su tako že jasni precizni hadisi u vrodostojnim zbirkama od doajše radiello Talrahha hadisko muslima, Uh, a men'amila 'amalan laysa 'alayhi anruna fa ko uradi dijelo koje nije utemeljen naređeno u našoj vjeri to djelo je odbijen samitno znamo da za svaki ibadet šta iskrenost i slijedenje poslanika Muhammedu sallallahu alejhi nekad vi čujete ovu stvar možda i peti deseti put je čovjek se da se predavanje čovjek govori ovako ovako ovako mađutim čovjek se nađe u nekoj situaciji da iz iz stalno zaboravlja u stvar Da bi ostalo to toga kotebe, to inša Allah ti ponoviti i neko inša kazat kazati pa će se to, ako mogu, nas leći inša Allah i kotebe. Nijet konstatovali smo da je i badet koji može biti preduvjet nekad ili šart za, za, da bi djelo bilo primjeno, nekad može biti i ruken u zavisnosti od samog djela. Međutim, prije govora o statusu nijeta u šarijetu za djela kojima je nijet potreban, imamo govor o tome da ne postoje neka djela za koja i nije inicijalno potreban određen nijet. Dakle, ne možeš formulisat nijet i kazat odo za nijetit, da obožavam Allah. Suštinski, ako se ti roba lao, ako si prihvatio Allah kao svog gospodara, ako se je rodio kao musliman, klanjaš, obeljaš namaz, nema nekog momenta u tom životu kad bi ti mogo kazat, eh, odo sad za nijet da obožavam Allah. Ili odo sad za nijet da se bojim Allah. Odo sad za nijetit, da zavolim Allah. Ili tako kad je pitanje učenje Kur'ana, znači ne ima specijalnog nijeta za učenje Kur'ana, nego je dovoljno da čovjek dođe prijoni na to dijelo, ali ova djela koja sam ti ode pobrojio, za njih nema nekog posebnog nijeta. Znači ne možeš zanijetiti da vjeruješ u Meleke. Odnosno, za da vjeruj... To se podrazumijeva, taj iman podrazumijeva se da mu nije potreban ješ Allah nijet. Eh, dolazimo do jednog bitnog pitanja, to je mjesto realizacije nijeta. Ovo pitanje je malo kontroverzno ovdje na našim područjima, Nijet riječima prije na, glavnog i u životu vjernika, to je namaz, ima malo oko toga kontraverze i pitanja se potežu. Obzirom da je ovdje na našem podnevlju Hanefijska pravna škola onako primarna i drži primat, ja sam izdvojio mišljenje isključeva Hanefijskih učenjaka izglučivo Hanefijska kućenaka, ne, ne, ne govoreći o bilo kom je osnovno znači iz drugih meseba jer ne bi bilo relevantno da e, dokazujemo iz nekih drugih pravnih škola obzirom da je Hanefijska pravna škola ovdje kod nas zastupnjena pa ću ti ja spomenuti neke stvari iz Hanefijskog meseba kada je u pitanju mjesto realizacije mjesto realizacije nijeta. Dakle, samo srce jeste mjesto u kojem treba realizovati i ostvariti namjeru, to jest e, e, e, misao, nijet dolazi iz srca. I oko se sam išala i, i, i na razilazima. Izgovaranje nijeta jezikom, ukoliko isti nije ostavljeno u srcu, nije puno važno. Dakle, čovjek izgovori nešto jezikom, a u srcu za nijet je oskroz nešto drugo, ta stvar nije puno važna. Eh, Mjerovna djela Hanefijskog feka, ja sam mi navio tri, ja mislim četiri, ne znam tačno, gde se nigdje ne spominu da se nijet izgovara jezikom. Dakle, nigdje ne spominu da se izgovara nijet jezikom, a... Nekoliko tih hanefijskih učenjaka, ću da išava spomenuti u nastavku, najstarijih nije se, Imam Taha'vi, ovdje u Zagrade piše kad je kad je živio, dakle, prije više od hiljadu godina Imam Taha'vi preselio, opisujući kako se klanja namaz, kaže, kada čovjek stane da klanja propisan namaz, izgovori će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom. On nije ovdje precizno de, de, definisao, ali je, Može se razumjeti da nije spomeno izraz da se nijet izgovara, da se nijet izgovara riječima, tako da svetamo da je nijet, odnosno mjesto realizacije nijeta, srce. Elka Asani, velik jedan alim Hanefijske pravne škole, napisao knjigu Odbedaju Senaje, spominje eksplicitno, eksplicitno spominje mjesto realizacije nijeta. Pa on jasno kaže da se namjera ostvaruje u srcu. وَلْ إِرَادَةُ عَمَلُ الْقَلْبِ Ovako na ovaj izraz koji je ono potrebio u svom djelu bedaju Senai da je nijet šta namjera se ostvaruje u srcu. Namjera se ostvaruje u srcu. Šalo, na ovakav način ljud bi trebali da kad govori o vjeri na ovakav način jedin drugima iznosi argumente i raspravljaju ili podastiru mišlju jedin drugima. Ne da je teže kad tome da raspravljaju jer nije nam svrha i cilj područana da bi mi poslije raspravili, nego da na objektivan način izložimo određenu, određenu inšala stvar ili određeno fiksko pitanje, kao što je to slučaj recimo ovdje sa, sa, ovim, sa, ovom, sa ovim pitanjem. El kasani, dakle nega smo spomenut, daju se na nje. El marginani, nisam navio mišljenje jednog velikog hanefijskog učenjaka, to je El Musili. Al Musili koji je napisao knjigu El Htijar, zatim... El Marginani, njega smo, njega smo spomenuli, ili Sarahsi. Sarahsi je napisao veliko fix, hanefijsko dijelo, El Mebsud. Zanimljivo za to dijelo uh, koje je napisao Sarahsi jeste da da ga je izdiktirao svojim učenicima dok je bio kažnjen uh, zatvorskom kaznom, a u taj vakat kazna se izdržava na način da se skopa uh, bunar, prethodno, i da se jedan dio napuni vodom, dopasa vodom da čovjek ne može da sjedne i da Na taj način se izdržava kazna preko cijelog dana, onda mu se samo otvori i postoji da namože da presva i tako izdana udara. Sarahsi je u takvim uvjetima boravio u, u, u, u tom zatvoru. A, učenici koji su učili od njega e, dolazili bi na taj bunar, ga tako nazove, okružili ga i slušali fik od Sarahsije. Kad čuješ ovo, onda se ja i zašto mi ne bi ovako osjedili u, u, u sali vatarskoj, jer nas niko ne dira, nismo u zatvoru, nismo u vodi itd. Sa, a Sarahsi, to njegovo djelo, na psud, štampano je u 30 tomova danas. Znači u 30 tomova, taj komparativni efekt u kojoj on izložio Hanefiska mišljena i uporedio sam mišljena u pravnih škola, u 30 tomo štampano. Znači da ti ljudi nisu sjedli ovako ko mi. Seminar traje ukupno tri sata I tako je dva dana Ponovitiš ukupno šest sati Slomili se šest sati ja, ja, Ne možemo izdržati Ne, ovo je bilo, Allah najbolje zna Godinu, dvije, tri, tako Da slušaš ulemu kako ti govori Još jedna bitna stvar Kada je u pritanju ta hanefijska ulema jeste da, e, ako, ka, ako pročitaš uvode u njihove knjige Ili u njihovo mišljenje Vidjet ćeš jednu nevjerojatnu stvar to je da niko od njih nije bio pristrasan Na niko nije bio fanatik, na niko nije sebi pripisivao bezgriješnost, da niko od njih nije na nekakav nedolčan način skrnavio druga dijela i druga mišljenja koja su nasla ulema prije njih ili poslije njih. Ta ulema, hanefijska je bila istinska prava ulema Ehle sunetske, sunetske provincijencije. Tako da kažemo da su hanefije, ovdje učenaci koji su nabrojani ovdje, učenaci Ehle suneta i nema smjeti da se uzima od njih. Ono što se desilo poslije jeste da su ljudi e, određena mišljenja hanefijske prave škole zloupotrijebila i da su ta neka mišljenja malo se modifikovala i dobili su neke nove, da kažem, po izgledu e, e, e, mesele ili pitanje i tako u praksi koje nemaju veze sa izvornim hanefijskim učenjem, ali nikad im se ne bi to trebalo zamirati na način da ih se vrijeđa, umalovažava i smijava sa tim njihovim postupcima, Nemu isplativi put jeste da se ljudima objasni istina bez primjene vrijeđanja, omalovažavanja i i i smijavanja. Ono što je prisutno danas kod nas kod ljudi koji za sebe kažu da su sedem sehline sunevaldžama salefa i tako dalje, jeste da ogroman broj njih nastoje omalovažiti svako drugo mišljenje koje se ne, ne slaže sa njim. Pa dođeš ti imaš suprotno mišljenje mojem mišljenju, e eh ti ne znaš, ti si ovakav, i upotrebljaju se ružni, ružni izrazi. To ne bi trebalo da, da, da, da, da, da, da, da, da, to ne dolikuje vjernicima, nego ako imaš nešto da kažeš bujro, na ovakav način izneseš svoj stav i tu se šta stvar završava. El Marginani napisao jedno od najpoznatijih hanefijskih dijela, to je El Hidaje. Ono što je bitno za naše podnijedje, jeste da ova sva dijela, evo, ovo su ti glavna dijela hanefijskog fika, bedaju se na El Hidaje i tako dalje, da ih nema prevedenih kod nas da ta dela nisu prevedena kod nas iako je ovdje islam prisutan više od 500 stoljeća. Ja. Ta glavna fikska dela nisu prevedena, nego su prevedena neka druga pisana su neke manje skraćene zbirke i tako dalje. Uglavnom ova krucana i glavna djela u mehātorku to majke knjiga hanefskog meseba nikad nisu uvidela svjetlo dana kod nas kod nas ovdje na na ovom prostoru gdje se je obez tradicionalno govori da su mi hanefskog mesheba. Nije to značalo namjer kaže al marginali A, a uslov je da onoga koji ne namrštu namaz, jel, uslov je za njega da zna svojim srcem koji namaz sklanja, a što se izgovaranje jezikom tiče, to ne važi kaže Al-Marginal. Amma adh-dhikru bil-lisan ovako kaže. Znači, potrebno je ovaj izraz. Amma adh-dhikru bil-lisan fala mu'tabara Ono što je bitno jeste da ako čovjek ipak izgovori nije trijećima, nema smetnje, odnosno namaz mu je amazine boshta ispravno izgovaranje nije ta riječ imam temeljno u, u drugim pravnim školama neki anefiski učenjaci nisu prihvatili ova mišlina, imaju kod njih više stavova šafije isto tako da su nastalo da ljudima nekad olakšaju kad su podučavali mase kažu im kad mu kažeš ti jednom čovjeku koji ne razumije nema neku posebnu pozadinu nije je u srcu da ostvariš namjeru to dolazi iz srca i tako nekad ga zbuniš on kaže sluša da ti to dvoje povežeš izgovori jezikom izgovori jezikom i spoji što dvoje i onda išala stvar ide ide napred. To se, to je očito u šafijskom, mesle. ja sam u priliku da živim sa šafijama neke dvije godine i kod njih je ovo jasno i prejasno kodal. Dači kod njih je uslov da čovjek stupi u namaz da se ostvari direktna veza i konekcija između izgovora jezikom i onoga što krije srce. Pa oni kad stupaju na namaz, oni nje te po 5-6 puta. Dači otprilike ovako kad ste na namaz Allahu ek. Jođ opet. Allahu ek. Nije, nije, nije uspostavio, li, srce i jezik se nisu spojili. Nego kod nije mora se desiti to da nije srcem i nije otežavaju sebe. Vidješ da takvi ljudi sebi samo otežavaju i bilo sam svjedokom da klanjaš cijeli prvi reka, pa čovje pored tebe samo nijeti. Samo nijeti. Cijeli prvi reka, samo nijeti. Nikako ne može da šta, zakači se na njegov nije za srce. Ja. Nikako da uhvati. Kad uhvati to je to, onda tek kreće namaz. Hele, to kod nas ovdje nema. Kod Hanefija nije to u usloviju da, da, da se to odvoje skopi. kažem ti to kod Šafija, jest, kod Šafija i tako da mora nijet jezikom i nije srcem da dođu direkt da se spoje i tek onda si šta, uključio na namaz. Bez toga nema, bez toga nema ništa. Nekad su, moraš shvatiti da Ulema, kad je nekad objašnavalna ljudima, kako je došlo do toga recimo da se diraju uši, neki dio uha kod nas ovdje prisutno kod nas i u drugim primarnim školama tako da. nekad su ljudi govorili objašnjavali evo lama ljudima eh, s jednog hadisu poslanika sallallahu alejhi ljudi se halwa mankibej poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasuprot ramena nasuprot ušiju nasuprot mekog dijala uha i tako dalje ruk e eh, sa ka ti ljudima to tako objašnjavamo ljudem moraš zaveza za nešto pa kaže e eh, lako dirne što i to je to dirne što i kreneš jel a e sad su ljudi malo prevelčelo pa oni nastizu kada da pali se u namaz je op upali i kreneo da toko on neka dire vidi da se glasite to je da ljudska supa namaz lako je Od prilike neka upale i krenu. je sve la rahman rahima upale i kreneo tako da onaj sodnotov namaz je e, e, nije je tako uglavnom tako je to došlo jel. nisu nije on lema namerno došlo samo mi izmislimo nešto što će oplanira su Nije tako bilo. Naci nije tako bilo sigurno da su oni zainat išli, nego mi nešto smisliti, izmisliti što nima od u sunetu pa da to bude se približe za nas. Ne, nego su nasona nekada olakšaju ljudima, a ljudi te nekad pogrešno svate i to kog god je ikad govore nešto, vjeri to se uvjerio. Kažeš ljudima jednu stvar, on razumije drugu stvar, prenese tamo treću stvar. I onda do tebe doprije kada ti si to kazao, nisam to kazao. Pa nego to, to se već proširilo. Tako su takvi su ljudi, da nekad pojme neku stvar Pogrešno je razumiju, prenesuje je pogrešno. E, zamisli sad kad prođe, pregazi vrijeme od nekih 5, šest stoljeća toga. Naravno, da poslije kad dođu generacije, oni to ne razumiju i ne shvataju, i onda je potrebno da ih se vrati na izvor kako bi oni, inša ispravno naučili naučili ove neke, ove neke stvari. E, vrijeme nijeta. Odnosno, kad, kad treba zanijetit. E, prilikom početka aktivnosti, inša Allah, stvar jasna, razlaze se, dakle, u nama samo u situaciji kad nijet prijevodi, ili se čini nakon nakon što je dijelo samo početno. Ako čovjek nanijeti namaz prilikom abdesta, namaz mu je ispravljen. Ukoliko taj nijet nije prekrenut dugom, dugom aktivnosti, šta znači? Znači da čovjek koji je krenuo na namaz abdesti, a, ovo je gotovo, nekad svati da Ulema govori u nekim situacima koje je gotovo nemoguće da se desi u praksi. Jel? Ako nije prekrenut dugom aktivnosti. Koja je to duga aktivnost koja može prekrenuti nijet za namaz? Suštinski ne mora nijet za namaz prihoditi mu, danetiš odma abdest i namaz odjednom nego možeš samo oblijestit pa ako si podavlesto više al poslije ćeš namjetiti namaz e, nemoj da te ovo zbuni nemoj da te ovo zbuni. ista stvar je vezana i za post s tim da oko posta ima malo, malo više razazanja to nemamo vremena da to da to spominjemo e vrste ibadeta odnosno na uvjetu malo nijeta dakle da s obzirom s obzirom na nijet imamo nekoliko vrsta ibadeta dakle jedna od prvih vrsta jeste da ibadati iste forme odnosno iste vrste u se mogu biti u istom vremenskom periodu koji zbog svog traja neomogućene su u njemu više istovjetni ali šta znači to znači imaš na maskovrijeme koje je duže i u njemu možeš da više više istovjetnih namaza odnosno istovjetnih ibadeta primjer da podne namaz nastupa u 1 kažeo a da je kindija namaz nastupao pola 5 između ta dva namaza to jedno namasko vrijeme u tom periodu možeš da nekoliko namaza sušte ne može da pronaš 20 30 rek'ata Uvjet, kažemo uvjetovano kad se to desi moraš raskraničiti, no nije tijel koji namasi, klanju i tako dalje odnosno da je to ta prva vrsta ibadeta kad je imamo taj a, a, a, vremenski okvir koji je malo duži ibadetići je vremenski period ograničen i u njemu se može drži samo jedan ibadet kao što je ramazanski post znači, iako je ograničen isključivo u ramazanu ne možeš nikako u ramazanu kada odo postit, u danu ramazana postiću Na nafil. Ne može nikako. Zašto? Zato što se to ne važi, nego moraš postiti e, farc. Moraš postić fars. Tako da je to, to je ta vrsta ejbaitiš, alovo samo u teoriji, je l' koja nema tolku veze sa generalno sa stvarnošću, je l' ovo, ovo manje više razume. Status nietako je njeo popraćen djelom uh e, status je jel, da, da, da nema ni djela, Nema nema djela, nema dijela, bez obzira da postoji onjet, odnosno znači, ako se javi čovjek u glavi nekad da bi nešto mogu uraditi na niyeti tako dalje nema djela nema ni nema ni nema ni niyeta odnosno ako, ako je bio nijeta, nema djela ako čovjek u mislima je na niyeti da proda svoju kuću ovo je kategorijom ovom niyetu moraš shvatiti da ti ja ne govorimo nijetu, da učiniš dobro da imaš nagradu kada la ne govorimo o tome ne govorimo o tome imaš nagradu kada la sa jednog hadisa poslanika sam sa kategorijom šta ako na da prodaš kuću šta ako na niyetiš da razvedeš ženu ovo je za Ako na njeti čovjek da pro, da prodaže, razvede ženu. Ako na njeti da razvede ženu. I sad dok ženama onako je, priča, priča, on je slušao, on kulja sve, je tako i se on se, je l' šta ste razvjesli. A on ništa kazao, je l'? Samo u sebi onako konta joj kad bi razve. Ali ne mogu je razvesti, imam djecu. Jel, ima ovo, ima ono itd. i tako dalje, ti vesavi je, ja kako bih te spješmo razvao. Ali ne mogu je razvesti. Da li je žena razvedena ili nije razvedena? Iako si ti sad na njetio si ti. Na njetio si ti Dobro si ga na njetio, moždan. Nema djela ništa nisi rekao gotovo. Ko da ne van njenog ni njeta. Škoda se ona njetim da znači, se. To je sve bilo u tvojoj glavi, ti si njetio. Ili recimo čovjek krene lud, zaputi se kući lud, imam m nije razvedenu ženu i tako da. Tamo dođeš kući, pravi misli. Nema smjeti. Ne, nema smjeti. Sve dok ne kažeš riječ jasnej, precizne riječi razvoda i tad, tad nastaje problem. Kad uvijek gvorim o ovim riječima, dan ljudi mnogo e, olahko shvataju ove riječi. Nađeš ogroman broj muslimana koji zovu i pitaju kada je ja sam razvoao žene jedno jedno šestdesetak puta otprilike, ali samo sam jedno mislio. Ono 59 puta nisam mislio, kaže. Ja. Odnosno, on je svaki put sam on mislio. I kaže, je on razredena ili nije razredena? E, ne znam, ali ali ćeš. To je stvar tvog srca. Ne znam šta se mislio. Šta si kazao? tako i tako. ti znaš šta se misli. I tako, čemu mi treba da bude oprezan kad je u pitanju ova stvar da da da u, kad upotrebljava izraze vezane za razot, razot braka. Isti tako, dakle namre da se ukrade, čovjek sjedi i smišlja plan da nešto ukrade, napravi neku otmicu i tako dalje. Ako se ne desi, nema mješala ni nema nikakve a, a, a, a, nema nikakvog grijeha. Status dijela kojim nije prethodio nijet, odnosno sada ako čovjek uradi neko djelo, a nije zanijetio. Kadao sam te prije toga da imaju dijela kojima nije potreban nijet, to su i baljati koji su samo Allah. stra ljubav prema Allah, učenje Kur'ana, vjerovanje u Allah, vjerovanje u Meleke, generalne i tako, nije potreban nijet. Djelači status ovisi u nijetu. Ovo je ovo djelo, dakle dvosmislen izraz prilikom razloda braka. Da čovjek dođe i kaže ženi, jel kupi se, aj svojima. Ovo su izraz u našem dvosmislene izraze koji, koji tek kad saznamo nije to sobje znamo status djela. Pa ako on pod tim izrazom idi svojima, idi babi, ne trebaš mi, i tako ti slični izraze, mislio da se samo od nje malo jel, odmori i tako, nije razvedena žena. Ali ako je ipak upotrebio izraz koji je nedvosmislenog načina i tako dalje, žena je razvedena bez obzira šta on mislio i šta on nijetio. Tako da u pogledu ovoga čovjek treba da bude uh, oprezan. I, I treća vrsta djela jeste djelači osvjetski status ne mijenja bez obzira kakav nijet bio. Što znači ovo? Znači da u međududskim odnosima nema nijeta. Kad su pitani međududski odnosi generalno, tu nijet ne igra presudnu ulogu. se kad čuo da neko dođe i kaže, odo imam namjeru i zanijetio sam da kupim telefon, i kupi telefon. Ili da neko dođe da kupi hlijep u prodavncovi da zanijeti da kupi hlijep, pa kupi hlijep. To nema, ali ne dešava se to uopšte. Zašto? Iako je ovo dijelo, ne, ta, nema nijeta uopšte, nema nijeta. Nijeti u među ljudskim odnosima ne igra nikakvu ulogu. Ovo je ovo bitno, bitno kod situacija kad nanosiš drugima delaj e, neki, štetu neku. Vrlo često čuš da ljudi kažu, nisam imao namjera da te povrijedim, nisam htio. Meni se vrsta situacija po kojoj čovjek dođe u jednosmjernu ulicu parkira auto. I odi. I sad dolaze ljudi suprotno u ne mogu prući. Da, pribit ću skloniti. Ono što sam posao. Nikad. Ufala se kolona ogromno. Ljudi kad proklinu, sva što govori izrazu upotrebljaju teške i tako, znaš kako se sam, nećete doći tu, neke vlije se parkirati uvijek. Mogo dođu nekad Hrsuzi i tako. Hele, vraćava se ovom, kao, lalte, nisam imao da vas povrijedim. E, vidiš sad, ne možeš, nas pre... ne možeš nas prevesla s tim izrazom sad. Nikako. Ne zanima nas tvoja namjera uopšte. Činan si napravi ovako odjelo, gotovo je. Nasutra bi toplije za pogled međuljudski odnosi. U pogledme opsuješ nekom, uvrijediš nekog, pa se mu kažeš nisam htio, nisam imao nameru da te uvrijedi. Ne igra ulogu tva namjera to. Naci kod međuljudski od... nema niyet nebitan. Niyet nebitan. Isto je vezano za brak. Kad se ženiš ne moraš zanijetit ništa. I nažalost većina ljudi kad se ženi ne zanijeti ništa, je l'o? Oženi se na horuk bez ikakvog nijeta. O l'o? Oženi se bez niyeta idealiziraju onu buduću mladu često se dešava da se buduća vlade idealizira i da se onda posle narod čovjek nasuka dobro da da da da pogreši i tako dalje. Naopet pa je jedna anegdota kad je u pitanju uh, ova stvar ako neko hoće da se ženi a voli bi da ima idealan brak sa svojim hanumom, nek pošaljala ovaj receptovulin sa ana koji kad su vidjeli ljudi da ima idealan brak, pitali ga kako se to ostvari, kako se došlo do toga da imaš idealan brak. Pa,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 da uh, imena naše djece buduće daje ona, da mm. mojoj mami idemo kad hoće ona, da njenoj mami idemo uvijek kad hoće ona i tako dalje. Tu kaže, šta je ostalo? Jel? Kaže, ostale su one bitne, glavne stvari za koje sam zadužen ja. Kaže, koje su? Kaže, ja sam zadužen za globalno zagrijavanje, za efekt staklenika, za klimatske promjene. Ali, to je moj segment i moj domen, a njen domen je sve ovo ostalo. Ja. I Hele kaže ovdje drugu godinu živimo sretni i zadovoljni. Hele, ako ti hoćeš da budeš, imaš ovakav skladan fin brak, onda je na tebi da šta, ovako potpišeš ovaj predvračni ugovor i da onaj, nemaš problema sa svojom budućnom hanumom. E, Ostaje nam još uvjeti i spravnosti nijeta. E, znači, činjenica da je nijeti baletrovi neki uvjeti i spravnosti. Uvjeti i spravnosti tog nijeta. Prvi je naravno islam. Da bez islama, Ja baš taj čovjek nevjernik, nietio, ne nietio i tako dalje nema nagrada, nema ništa. Nema ništa. Niet niet je veoma uh, bitan. Eh uh, el kitabika koja je udata se manje nego gusul nećemo ovo. To sam ovako pročitao. Ja čim spomeneš gusul, belaj. Temiz uh, temiz je da osoba šta zna raspoznati stvari, da osoba koja donosi niete dosigne dubu u kojoj može da spozna stvari. Tad je tad je to je jedan od uslova ispravnosti nijeta. Poznavanje propisa koji se nijeti u smislu da li je faz, da li je nafila, da li je badet, itd. tako dalje, odnosno ovo je vezano za ovaj prethodni to je temiz. Da čovjek zna razlučiti šta klanja kao klaneta. Da čovjek ne uradi nešto što se počinit njegov niti. E, šta znači da počini djelo koje izvodi izveri? Da počini djelo kufra. Či čovjek posti Ramadan, na nitio da postira Ramadan, počini djelo kufra. Činjence da počini djelo kufra prekida i njegov post i razlaz iz veri. Prekidamo niti odma. A čim mora čovjek paziti da ne uradi nešto do ideja ko će počiniti negov nije ta počiniti samo djelo nije da prekine namaz. Ista stvar. Čovjek ne mora prekinuti nikad namaz. Alako je na niyeti ovež da ga prekine kao da ga i prekino. Ista stvari za post. Ista stvari za post. Da, ako čovjek čvrsto odluči da je prekinuo post, prekinuo je post, maka ništa i ne i ne konzumira ništa ni pije. Kolebljivost u niyetu, ovo je ono bitno, a to je da čovjek recimo kad kupuje neku stvar, koleba se, da li je za ličnu upotrebu ili za trgovinu. Ako je za ličnu upotrebu ne mora zekat na tović. Jel, ako je trgovačka roba u pitalju ide ide na nju zekat. Međutim ako je za ličnu upotrebu, na nje za nju zekat. Ele tu vidimo da je nietbita, da je nietbita. Ako se javi ta kolebrivost u nietu, onda bi čovjek morao da razluči. A, sporedna, sporedna pravila, jel, koja se izvode iz ovog al umurbe meqasidi, ili glavnog fikskog pravila, a to je da su djela sodna namjerama. A, jedan od tih spro... Jel, e, e, sporednih pravila jeste ovo. Naveo sam samo jedan primjer jer on danas se mnogo koristi. U ugovorima se u obzir uzmeju namjere i značajna a ne riječ i forma. Šta ovo znači? Znači da šerijet promatra na našto? Na riječ, a ne na formu. Je li tako? A, nije tako. Nije tako. Znači šerijet gleda na suštinu a ne na ono što piše. Obrnute. Evo pišete ovdje, ugovorima se obzir uzmeju namjere i značenja, a ne riječi i forma. Šta znači to? Ovdje piše, mada ovo ime malo, evo počudno, ova rosa. rosa Uglavnom, piše da je voda. Jel? Voda. Dobro. Ako ovu čašu, odnosno ovu flašu uspijem alkohol i i dalje piše prirodna jedorska voda, da li je hala? Zašto nije? Piše da je voda. Kaže, ti zašto nije halal. U obzir se uzimaju šta? Suština, a ne forma samo i riječi. E, eh, zbog ovog fikskog pravila danas su mnogi o halali, harame. I o haramili halale. Da dođu ti i ovako kažu. Bitno je šta piše, nebitno je šta je unutra. Tako isto dođu ljudi danas i napraviti fiktivni ugovor. Na ugovor taj stave, ugovor je sa širijetske strane halal da halalni ne može biti. Ugovor. Međutim, sve to fiktivno. I u stvarnosti ništa nije tako. Kažemo halalčeš, ali šarijat ne gleda u taj ugovor, taj papir. Kao što šarijat ovdje ne gleda ovo šta piše na ovoj boci. Nego gleda šta je unutra. Pa ako je unutra voda i ti dođeš i napišeš mi ovdje vodka. Halal je. To je da li je halal? Ne može oharamit se voda time što si mi ti na bocu napisao da je šta? Alkohol. Tako isto i za ugovore. Tako isto i za ugovore to je uh, ovo je jedno uh, pravilo ovo je primjer jel kad bi osoba kupila neku robu i kazala trgovcu zadrži moj sat kad da mi donijeti novac uh, to je depozit u ovom slučaju da dakle, se se smatra zalogom a ne a ne depozitoraška, zaloga je depozit da se depozit može povući kad god depoziter hoće dok se zalog može vratiti isključivo onda kad se izmiri kad se izmiri dug Primjer dva jes' kad bi osoba rekla drugo da je poklanja automobil, tako dalje, pod uslovom da im prodaš to i to, jele. Osti fiktivne stvari, jele, koje se dešavaju među koliko ljudi u trgovini. Uh, e, poklanjam ti auto pod uslovom da mi ti daš za njega samo 5.000 €. Šta je to? Kupo-prodaja pa šta? Je li znači nikakav kup, nije ovo poklon. Nije poklon. Ove stvari dolaze do izdržaja ne u malim sitnim trgovinama, nego isključivo onda kad su u pitanju milioni i kad se nastoji prevariti šerijat, kad se nastojimo zaobići šerijat da se ostvari, da se ostvari profit. Ono što nisam spomenuo ovdje u ovoj prezentaciji jeste da ima još nekoliko bitnih pitanja kada vezano za nijet, a to je recimo nepodudarnost nijeta između onoga koji imam i onoga koji hlanja kakav je status namaza osobe koja dođe i klanja e Kindio čovjek ima i Kindio on dođe za njim i klanja podne primjer recimo čovjek Musaferi tako dalje nije klanja podne osoba klanja kao ima mi Kindio i stane iza njega ova klanja imam podne ili Kindio ova klanja podne za njega Jel? nisu misliti niti ova klanja Kindio ova ovaj klanja podne ova klanja Kindio ova klanja podne kakav je status namaza ovog iza njega odnosno da li je u uslovi spravnosti da se podudarje, da se podoredi. Da uh, u pogledu ovoga imamo jasan hadis kod imam Mustama njegov uzbić od Muaz bin Jabala uh, da je uh, Muaz bin Jabal uh, bio imam u jednoj džamii za neposlanika sa aseljem van malo van Medine, na na periferiji Medine. Pa da je klanjamo se sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem Jaciju u poslanikovoj džamii, a zatim ode tamo i klana mm. ljudima kao ima. Šta se dešava? Desilo se da se ljudi žali na Moaza. E, Moaz klanja sa posanikom Jaciju, a zatim dođe tamo i klanja ljudima kao ima. mam. E, Prvo ga ljudi čekaju dok on završi tamo Jaciju, a onda kad on dođe, obzirom da je bio mlad, vinsan, zdrav i tako, stane i počne da je muči suru bekarane na Moaza. Jedan čovjek koji je klanjao tu za Moaza i kojeg je tu uznemirilo i povrijedilo, je prekinao namaz. Dok je Moaz učio Bekarom, kažemo, klanimo prvi reka, drugi reka, nebetno, taj insan je stupio iz namaza, nastavio da klanja namaz sam, raskinao svoj nijet sa imamom, nastavio da klanja sam, obavio namaz i odšao kao poslanika sam sam. Da se požali na Moaza. Da mu kaže Allaho poslanic je Moaz na težav. Mi povazdan radimo sa stokom, radimo na njivi, jedva čekamo tu jaciju, da klanimo, da legnimo. Pa Moaz dođe kaže šta je otegne nam, otegne nam namaz, ne možemo podnijeti. Taj proslanjik s.a.v. Uh, žestoko se naljučio na Moaza i kazao mu Fetanu nente yamu ad, sad si ti fitneđeo Moaz, ti praviš fitno među ljudima, ti ćeš se voditi za onim najslabiji među njima. Najslabiji među njima koliko može podnije, toliko ćeš učit na namaz. A ako hoćeš da klanjaš noć i namaz, budu mu otvoriti cijela noć. Klanja cijelu noć noć namaz. U ovom na vidimo sa poslanik Salasalem je znao da šta klanja na filu, dok oni klanju jaciju. A, nije tim, nije pododaran. Muaz klanja na filu, a oni klanju jaciju. Je, muaz ne može dva uklinati Već jednom uklanju jaciju s sa Samasablam, sa dolazi i klanja im jaciju, odnosno klanja on na filu, a oni klanju jaciju za njim. Poslanik Samasablam nije ukorio, samim tim kažemo da je ovo djelo ispravno i da shodno u ovom hadisu čovjek može da klanja neki namaz iza čovjeka, ne znamo nijet, čovjek klanat dva reke A, ili imam i neki namaz, ti pristupiš za njega, zanijetiš ono što ti treba da klanjaš, a nebitanje njegov nijet, ne moraju se podrati svaši nijeti. I još jedna fajda iz ovog Adisa jeste da je dozor nekad raskinit nijeca i mamom. Znači, postoji nekad potreba da raskineš nijeca i mamom, odnosno znači, ti si pristupio da klanjaš namaz u džematu, ali zbog određene potrebe, zbog toga što je imam otego, ono dužeo, nekad moraš da prekineš taj namaz. Kao što se desilo u jednoj džamiji u, u Aravskom svijetu, da je čovjek, na ime poslanik s.a.v. jedne prilike na akšan namaz po u suru Araf. SuRA Araf ima oko 26 stranica. Poslanik s.a.v. svi 26 stranica proručuju na dva rekaata, akšan namaz, e, eh, ovaj čovjek čuo za tu stvar i htio da primijeni taj sunnet. I došlo na ovakvu jednu džamiju koja je bila u sredini neke pijace, tako, gdje je krenio mahamoni trgovci iz okolnih radnji, I stao da im klanja kao ima. Kad su oni fino posafali, oni su navikli na šta? Kulhu Allahu Ahad. Kulhu Darafelek. To je to. Te kratke sura, akšam namaz i vratim Eh, kad jova je stao na namaz, bez da ih je prezono upozorio, otvorio surara i kljeno učio. E, znam se tebe ti klanze, čovjek je učio već, on je na, već na sedmoj stranci. A tebi je li zušio para? Odmukio. Sad, ako ne znaš ovaj propis, da ti je dozvojom da prekineš, namaz, istupiš, odklanjaš sam, izađeš, čekaćeš ćeš sa njim. Čekat da završi. E sad, pofino ćeš ti čekat dok on proći 13 stranice na prvoj kljato. Pa onda ruku, pa ovo, pa, pa još 13 stranice, ako na takav način raspolovi suru. E, kad je ova insan to uradio, kad je predu selama, ljudi su me srli da ga bio. <laughs> ne možeš tako, ne možeš ljudi na takav način, jel? Ih tako da je ih upozoriti. Nijet kad je vezan za namaz, to je otprilike sažetak govora o nijetu. Ovo mi se moglo još duže i šire govoriti. <mim>